allora 10 e 24 minuti primi sempre lunedì 4 di giugno 2012 sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e sempre come ogni lunedì a quest'ora all'ascolto di Radio Euskadi le lotte, la musica, la politica, la cultura dalla Paese Basco e non solo e non solo Apriremo la trasmissione di oggi con um, un um, intervento dell'avvocato Simonetta Crisci in merito a un uh, convegno a cura dell'associazione eh, dei eh, giuristi eh, degli, eh, degli avvocati europei democratici. Poi una lunga pagina dalle mobilitazioni nello stato spagnolo, mobilitazioni antimilitariste in quella di Valladolid, manifestazioni contro la Taba d'Ernani nei pressi di eh, Donostia, manifestazioni contro i tagli e mh, le mh, i tagli allo stato sociale in quella eh, di eh, Pamplona e ancora il 33° anniversario della morte di Gladys della Estal, militante antinucleare uccisa dalla guardia di Sivilla a Tuterra nel ormai lontano 1979. E allora noi andiamo a, a cominciare la trasmissione odierna con un uh, contributo audio un contributo che è stato registrato nella mattinata di eh, sabato scorso avevamo ai nostri microfoni l'avvocato Simonetta Crisci reduce dal eh, convegno degli avvocati europei democratici in merito alla deriva repressiva degli stati europei deriva che eh, per contrastare azzerare i conflitti sociali e utilizza eh, il codice penale per perseguitare qualsiasi tipo di uh, movimento. Eh, C'è stato ampio spazio all'interno di questo convegno anche per il caso spagnolo dove nonostante a tutt'oggi non sia più presente quella minaccia terroristica che è stata per tanti anni per eh, lo Stato e il governo spagnolo la scusa per reprimere selvaggiamente ogni forma di dissenso. Eh, bene, la repressione è continua e eh, continua in maniera pesante sia nei confronti di chi eh, porta avanti le lotte, ma sia anche nei confronti di chi e eh, dovrebbe essere eh, tenuto a, a garantire la difesa degli imputati all'interno di eh, qualsiasi eh, conflitto oh, giudiziario. Andiamo dunque ad ascoltare l'ultima parte della corrispondenza di eh, sabato scorso proprio quella relativa alla situazione nello stato spagnolo in tanto abbiamo fatto già un comunicato in effetti per la Spagna che ha chiesto sì. aiuto perché in Spagna la riduzione dei diritti sul lavoro nelle piazze è stata drasticamente segnata da misure di sicurezza come quelle che ci sono state qui da noi 2008 e 2009 per cui adesso la gente viene fermo di polizia, l'interrogatorio di polizia, addirittura gente che viene è fermata e interrogata coi volti a cappucciati, ossia stiamo tornando a situazioni peggiori di quelle del fascismo, perché eh, l'interrogatorio davanti all'avvocato col poliziotto incappucciato, ah, col sia eh, eh, ci sono delle situazioni terribili, ora io eh, stavo parlando qui dell'Italia, ma eh, negli altri paesi non è che vada meglio, ecco, questo convegno ha svelato anche queste cose e allora eh, abbiamo fatto un primo omicidio devo dire per la Spagna, ci hanno raccontato queste cose, è venuto anche un avvocato che sa da arrestato e torturato e quindi eh, che è riuscita a uscire perché in appello l'hanno l'hanno assolto, ma ha avuto 5 anni perché tutti i giorni avvengono queste cose. La eh, la repressione è, è a livelli altissimi. Mm -hmm. E sì. quindi abbiamo fatto un primo comunicato per la Spagna, sicuramente mh, per il processo Vedrosse riusciamo col direttivo di fare di fare un comunicato anche per i compagni, però non ha eh, non ha quella forza che potrebbe avere una cosa che nasce dal movimento, ecco, um, al convegno per la Spagna e so dei anche dei compagni baschi che hanno e dei lavoratori e delle persone che hanno prodotto questo queste notizie che ci hanno veramente sconvolto perché non era mai successo insomma nei paesi cosiddetti democratici Sì, ti volevo dire, ciao Simonetta, ti volevo dire, cioè porre l'accento su due cose che tu hai detto. Una è il concetto di solidarietà, ovvero non è una solidarietà, è esattamente quello che dicevi tu, fine a se stessa, ma è la consapevolezza che poi solidarizzare eh, in quel momento con una struttura o con compagni e compagne significa anche difendere gli propri spazi di lotta. E la seconda era che non è un discorso sui diritti civili o diritti umani, fine a se stesso, ma ovviamente un discorso sui diritti civili o diritti umani, corso legato a quelli che possiamo chiamare diritti sociali, cioè la possibilità sì, di, di la lottare e di organizzarsi per le proprie necessità, non certo aspettare eh, con le deleghe che qualcuno del dà, ecco. Certo. questo è e quindi, il problema e quindi... se eliminano questa pratica è una cosa gravissima avremo in tanti che non ci sarà più niente Certo e quindi quando tu facevi accenno ai cosiddetti partiti democratici eccetera ma anche direi all'interno di un movimento più complessivo che distinguo qui eh, non fanno bene a nessuno cioè e eh, andare a vedere certo. poi specificamente il perché il per come, ma occorre appunto la consapevolezza che sono le lotte sono le lotte di tutte e tutti e quindi in questo senso vanno difese dove eh Sì, ma noi siamo convintissimi, anche se eh, avvocati, persone che hanno anche a che fare con clienti di diversa specie di quelli che difendiamo normalmente per le rappresali e eh, sono tutti consapevoli, forse perché questa nostra natura di operatori del diritto ci porta a jo a vedere non solo in superficie quelli che sono i diritti, ma come conquistarsi le cose e che questi diritti ti autorizzano a conquistarteli, perché altrimenti dire che c'abbiamo un diritto non serve a niente. Infatti. Il problema è il metodo che usiamo o, per, o come andiamo a rivendicarceli, come andiamo a riappropriarcene. Esatto, esatto. Bene, signorita, ti ringraziamo e chiaramente no. appunto dov, dovremmo perché immagini per... non sono proprio in grado, sono un po' No, vabbè, no, va benissimo. Non mi sento molto bene, quindi non sono stata molto chiara forse no. però eh credo che la sostanza di quello che volevo dire si è capita. No sei stata chiara e ti manteniamo impegnata perché appunto da qui al tredici luglio ci saranno sicuramente una serie di iniziative stanno si sta già lavorando per metterne in piedi dovremo moltiplicare sicuramente e una parte di queste iniziative verrete coinvolti voi avvocati diciamo eh che che insieme a giuristiche che denunciano questa deriva e chiaramente diano anche gli strumenti interpretativi per poter contrastarla. Quindi sicuramente ci vedremo in questi giorni ovunque nei convegni, dibattiti, di manifestazioni perché dovremo sicuramente incalzare questa questi stati che altrimenti ci porta a un ventennio abbastanza oscuro, se torniamo in un ventennio un po' triste. Certo. Si e comunque ieri sera veramente al Pantheon, da quella che poteva essere una cosa così eh, culturale e eh, avendo detto di questo problema ai compagni, molta gente se si interessata, tanta gente si è meravigliata che dopo 10 anni ancora eh, questo fatto di Genova e eh, via eh, contezza di sé col condannare dei ragazzi che appunto oggi non sono più ragazzi che hanno una loro vita e che insomma è una cosa drammatica che debbo entrare non lo concepisce la gente normale e non lo concepisce. Eh ma infatti è inconcepibile, è una no, bruttura, so, è una barbarie di questo di questo sistema che bisogna comunque contrastare con le nostre forze sicuramente, per lo meno far io sentire che questo che sia importante, sia nei posti di lavoro, sia dove capita nelle assemblee, eccetera, di diffondere questa cosa dappertutto. Poi se si possono certo. fare dei dirette tutte le radio sarebbe importante. Cercheremo di fare le 10 e 35 noi dall'Italia ci trasferiamo subito nello Stato spagnolo per la precisione in quella di Valladolid, sabato 2 di eh, giugno 2012 festa della Repubblica in Italia festa giorno delle forze armate in quella dello Stato spagnolo cambiano i nomi ma la sostanza è sempre quella, ovvero sia sfilate militari in ogni dove a ah, eh, a Valladolid c'è stata una manifestazione molto importante e sabato qualche migliaio di eh, persone che hanno manifestato contro questa celebrazione, contro i eh, privilegi della monarchia, contro i eh, fondi e eh, militare, una manifestazione molto partecipata che è andata molto bene nonostante ehm una serie di provocazioni che sono state fatte dalla polizia nel corso del eh, corteo. Fra l'altro, eh, Vai Adolida è una uh, città, insomma, abbastanza uh, difficile per le mobilitazioni, una città dove c'è una forte presenza uh, del uh, dell'esercito, una città considerata a torto e a ragione molto uh, conservatrice e quindi il successo di una manifestazione del genere è sicuramente da uh, sottolineare. Andiamo a leggere anche eh, qualche riga del comunicato che eh, indicheva la manifestazione perché eh, si dicono cose interessanti eh, anche e soprattutto a livello storico. 1984 scrivono le compagnie i compagni castigliani il governo preseduto da felipe gonzalez decide di celebrare il giorno delle forze armate a valladolid l'atto principale consiste in una parata militare con tanto di eh, carri eh, armati che eh, vanno oh, a um, occupare tutto il centro oh, storico il sindaco dell'epo dell'epoca thomas bolagnos non ebbe alcun dubbio né radere eh, al suolo oh, gli alberi a volte eh, secolari di alcune eh, strade del centro per eh, permettere più facilmente il eh, passaggio dei carri armati. Una eh, buona parte della società di Valladolid e eh, soprattutto eh, racchiusa all'interno del movimento per l'obiezione di coscienza dell'epoca e nel collettivo per la pace e il disarmo portò avanti in quell'anno lontano una uh, campagna di uh, mobilitazioni, mobilitazioni che erano fatte eh, da uh, sit-in quotidiani in uh, piazza San Paolo di fronte alla ehm Capitaneria eh, Generale Generale del eh, esercito e eh, in altri eh, luoghi della eh, città. Il giorno delle forze armate ci fu un'enorme eh, festa nella zona della eh, Fonte del eh, Sol che eh, secondo tutti gli osservatori eh, a cui mh, parteciparono molte più persone rispetto alla sfilata e eh, ufficiale e la cosa eh, diede eh, molto oh, fastidio sia al esercito all'epoca sia alla stessa istituzione monarchica che veniva pesantemente criticata da quelle eh, rivendicazioni. Eh, nel 1000 eh, mille e 984, ricordano ancora le compagni e i compagni, la uh, situazione non era uh, buona, era un po' come adesso, c'era una situazione di crisi profonda uh, dal punto di vista economico, uh, c'era uh, c'erano delle istituzioni uh, poco uh, credibili, il governo socialista di Felipe González aveva cambiato da un giorno all'altro la sua posizione nei confronti uh, della uh, NATO, dalle critiche era passato all'entusiasmo nei confronti eh, della NATO e eh, Gonzalez avrebbe traghettato la Spagna nella NATO di lì e eh, a, a poco c'era un re come Juan Carlos di evidenti simpatie verso l'ultradestra e lo stesso re che abbiamo tuttora. Insomma c'erano tantissime ragioni per sottrarsi alla parata militare, una parata che non serve a nulla e che altrettutto costa tantissimi soldi. Abbiamo creduto di vedere similitudini fra la situazione del 1984 e a quella attuale del 2012 e così abbiamo preso pensato di uh, fare uh, la stessa uh, cosa. Io le portel dovr parverà. E lo leva continua il comunicato delle compagne e dei compagni costi per la sicurezza e eh, le spese militari nel nostro paese stanno arrivando a livelli eh, assurdi, abominevoli, tutto ciò mentre si vive una crisi economica sempre più pesante, tutto ciò mentre si taglia lo stato lo stato uh, sociale in ogni mezzo e in ogni modo e tutto ciò mentre istituzioni inter eh, internazionali autorevoli come Amnesty International nel uh, proprio nei propri dossier è eh, annuali informano il eh, salto in alto delle spese militari per lo Stato spagnolo e l'uso abusivo della forza da parte di queste stesse forze contro eh, tutti i movimenti sociali tutto ciò insieme a una riforma del lavoro che nello Stato spagnolo ha praticamente eliminato tutti i diritti di lavoratori e lavoratrici tutto ciò insieme a un'involuzione autoritaria dello Stato e un'offensiva repressiva dello Stato stesso contro i movimenti sociali di fronte a uno scenario di eh, corruzione rivoluzione generalizzata in particolar modo ai piani alti delle istituzioni, dalla famiglia reale fino agli alti magistrati, dei dirigenti dei principali eh, partiti, fino ai rappresentanti delle élite economiche. Bayadolída non è la città reazionaria e militarista che il potere cerca di eh, di segnare, al contrario è una città che ha dimostrato quando ha potuto, quando gliene è stata data occasione che la sua uh, maggioranza si identifica con valori di progresso, di partecipazione, di solidarietà, di autentica uh, democrazia e quindi abbiamo avuto modo di eh, esprimere la reale attitudine di questa città manifestando in migliaia sabato scorso. Questa è eh, la vera città, questa è la vera Vagliadolida. Gag, gag, te adoro. Me rival cada arriba. Yo me estar un videojuego controlando la pantalla. Yo ni nunca ve la fuerza. Yo mis fieros, venhos oyendo feliz. Questo accade a Valladolid da Hernani nelle vicinanze di Donostia, mobilitazioni contro il treno ad alta velocità. Scrivono le compagnie e i compagni di Arnani con la formazione di una catena umana nella zona interessata dalle opere di costruzione della TAV. Abbiamo richiesto la, eh, lo stop a questo progetto che sta causando terribili impatti economici, sociali e ambientali. A CETE GELDITU è la piattaforma anti-TAVA nel Paese Basco vuole eh, denunciare energicamente il fatto che i governi regionali e nazionale hanno oh, approvato quest'anno in un contesto di tagli sociali generalizzati eh, lo stanziamento di quasi 1 miliardo di euro per le opere del treno ad alta velocità Madrid Paese Basco senza nessun interesse per eh, le vere emergenze sociali, la casa, l'educazione o la salute che eh, rimangono senza soldi mentre si porge avanti un progetto antisociale e anti-ecologico. Le opere della TAV continuano impunemente la propria marcia distruggendo la sovranità popolare e municipale nella gestione del territorio. È il caso del nostro municipio a Ernani eh, dove la valle del fiume Urumea e eh, altre zone naturalistiche di pregio sono già state eh, gravemente danneggiate e ehm, questo vale anche per eh, tutta la zona europea della valle del fiume Urumea e stiamo parlando soltanto del nostro municipio, ma sono decine quelli interessati da questa opera, bisogna assolutamente rispondere al progetto della Tav, bisogna rispondere attuando una trasformazione profonda dell'attuale modello economico e sociale che è un modello insostenibile sia ecologicamente sia socialmente. Sempre ieri ce ne andiamo in uh, Navarra, la uh, Navarra è stata interessata da una serie di uh, blocchi tutti operati allo stesso uh, tempo a Tudela, a Vigliava, a Beriosar, in varie parti del centro e della periferia di Pamplona, iniziative firmate da un lungo elenco di uh, associazioni e organizzazioni organizzazioni per eh, chiedere il ritiro dei terrificanti tagli allo stato sociale che si stanno verificando in Navarra. dalle Asturie ci trasferiamo fuori dal paese basco continuano le eh, mobilitazioni di eh, dei lavoratori del comparto minerario delle Asturie una settimana e più ormai di eh, sciopero generale mentre oggi eh, sempre nelle asturie comincia lo sciopero oh, generale totale da parte di eh, tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore dei trasporti sempre nella regione delle asturie. Eh. E questa era una rapidissima panoramica di quello che succede nello stato spagnolo, delle mobilitazioni, delle lotte, delle iniziative che non vengono fuori sui nostri giornali, di cui non si ha notizia. Perché indignarsi è lecito, ma bisogna indignarsi con moderazione, con ragionevolezza, con sobrietà questo è il mezzo per trovare un minimo d'ascolto sui grandi media progressisti. Se si va un po' troppo oltre e allora meglio non parlarne. altrimenti e la pena qual è la pena è intanto il silenzio perché nessuno sui media ufficiali oggi dice quello che accade nello stato spagnolo e succedono un sacco di cose quello che abbiamo appena finito di dire è solo una piccola parte di quello che accade Accade questo e accade la repressione ci raccontava Simonetta inizio della trasmissione a Barcellona, che è il luogo dove probabilmente oggi il conflitto sociale è più alto e dove anche è più alta la repressione e continuano gli arresti per lo sciopero generale del 29 marzo. nella uh, sola uh, regione catalana, nella sola regione di Catalogna, scusate, soltanto per lo sciopero generale del 29 marzo, sciopero generale che ha interessato tutto lo Stato spagnolo, si sono verificate già più di 90 detenzioni. Sono cifre che comparate alla popolazione non hanno eguali, non so, forse no, è davvero difficile trovare qualin giro per il mondo. E che rimandano al passato più buio dello stato spagnolo, quello dittatoriale, quello fascista. Alessì invece di come la dittatura non c'è più e eh, queste cose si possono evidentemente fare tranquillamente. I diritti civili valgono soltanto se uno si trova in Cina, evidentemente e forse neanche lì. Con tutta questa sperazione. Bello, bello, bello, ma niente a caso. Mirta spera, varia solo la voce. Correr, correr, passerà qua. Mirta spera sul reggio e casse. Si svelerà la segreta. Ci ero cane cane cane. E dopo Ad ogni modo noi andiamo a chiudere la uh, trasmissione di oggi visto che eh, premono gli altri spazi, le altre notizie. E lo andiamo a fare ricordando una grande e vittoriosa lotta antinucleare, quella che si svolse fra gli anni 70 e gli anni 80 in tutto il Paese Basco contro la centrale nucleare di Lemoiz. Lotta vittoriosa perché si è conclusa con l'abbandono del progetto di costruire una mega centrale nucleare sull'Oceano Atlantico. Abbiamo visto eh, quanta sagascia ci sia nel costruire centrali nucleari proprio di fronte all'Oceano. e però una lotta che ebbe anche un uh, un morto, ci fu una vittima, la vittima fu uh, Gladys uh, del Estall, una giovanissima compagna di uh, origine argentina uccisa dalla Guardia Civile esattamente 33 anni e un giorno fa. e noi chiudiamo la uh, puntata di oggi con uh, la lettera che a uh, Gladys ha scritto la sezione Donostiarra Donostiarra di uh, Eguski, uno dei più uh, importanti coordinamenti ecologisti del Paese Basco. Gladys, 33 anni dopo, sempre con noi. Questa domenica 3 di giugno si sono compiuti 33 anni da quando il guardia civile José Martínez Salas ti sparò alla testa, Gladys, mentre ti trovavi seduta vicino al fiume Ebro a Tutera. In questa occasione siamo abbiamo fatto una chiamata pubblica per uh, riunirci tutti e tutti al parco di uh, Eghea. Non è stata una riunione formale perché quest'anno c'erano tante cose da fare, però abbiamo deciso comunque di uh, poterci incontrare insieme. perché non devi avere dubbi sul fatto che non ti eh, abbiamo dimenticato e non abbiamo dimenticato il modo in cui ti hanno ucciso. Per questo ti scriviamo questa lettera per eh, metterti al corrente, come facciamo tutti gli anni questo giorno di quale sia il panorama generale. Un anno dopo la catastrofe di uh, Fukushima, non possiamo che ribadire quanto ora, quanta ragione avessi quando hai deciso di andare a quella manifestazione il 3 di giugno del 1979 a, a Tutera, uh, a una giornata internazionale di uh, risposta contro il uh, cosiddetto incidente che si era verificato nella centrale di Harrisburg, con l'obiettivo di uh, denunciare con contro la propaganda ufficiale, l'energia nucleare è come un rischio certo per l'umanità, per tutta l'umanità. non è bastata Cernobyl ma dopo Fukushima anche i più recalcitranti sembrano, che abbiano cominciato a, a ascoltare un po' di più anche tutti quelli e tutte quelle che dicevano che senza il nucleare saremmo oh, ritornati all'età um, all uh, della uh, pietra eh, quello che è accaduto in uh, Giappone evidentemente ha fatto oh, cambiare un po' le cose e, e in questo questo hanno una grande rilevanza anche quei eh movimenti in cui noi e tu abbiamo eh preso parte. movimenti contro la nuclearizzazione del paese basco, movimenti che hanno avuto successo perché non ce lo scorderemo mai. Pensavano di mettere qui a casa nostra quattro centrali nucleari, quella di Lemoiz la più famosa, ma anche a Tutera, a Ispasterra e a Deba. Un anno dopo il nostro ultimo appuntamento dobbiamo informarti che il Giappone ha chiuso anche se solo temporaneamente le sue 54 centrali che la Germania è incamminata verso lo spegnimento dell'energia nucleare ha annunciato che i suoi ultimi reattori più moderni non proseguiranno oltre il 2022 ti dobbiamo informare anche che le italiane e gli italiani hanno votato massicciamente nel referendum che si è tenuto circa un anno fa proprio contro l'energia nucleare in eh, Svizzera hanno rinunciato a costruire tre centrali che avevano in progetto e hanno eh, deciso di chiudere progressivamente le cinque che sono ancora attive questo vedi Gladys è il panorama eh, internazionale e evidentemente l'atteggiamento pro nucleare sta retrocedendo arrivo bene E Garogna, Santa Maria di Garogna, lo ricordiamo, è una vecchissima centrale nucleare che si trova nella provincia di ehm, Castigli e Leon, poco mh, vicino Burgos, a pochi eh, chilometri dal Paese Basco, una centrale nucleare che tutti i governi eh, che si susseguono a Madrid dichiarano di voler spegnere e che rimane sempre lì. E per Garogna, cara Gladys, è qui cattive notizie. Per quanto riguarda questa vicenda, tutto va come al solito, controcorrente e va male. Il governo del Partito Popolar ha firmato una proroga di questa centrale che è una centrale pericolosissima, è vecchia e piena di difetti e continuerà a funzionare fino al 2019. Il Partito Socialista adesso si straccia le vesti, come se non fosse lo stesso partito che prima si era impegnato a chiudere la centrale e poi quando era al governo ha prorogato il il eh, permesso per farla andare avanti fino all'ultimo giorno di eh, legislatura. Adesso ha deciso che è di nuovo contro la centrale, ma cambierebbe atteggiamento una volta tornato di nuovo al governo. che vedi Gladys, la storia ti ha dato ragione, ma la ragione di per sé non è sufficiente. Bisogna continuare a difenderla, bisogna continuare ad impugnarla e in questo caso siamo e sei con noi e noi tutte e tutte. E allora sono le 10 e 59 minuti primi con il giusto saluto tributato a Gladys del Estal, martire della lotta antinucleare in Navarra, uccisa 33 anni fa da una guardia civil. Eh, noi andiamo a concludere la puntata odierna di Radio Uscadi. vi lasciamo alla sigla finale come sempre vi rinnoviamo l'appuntamento per lunedì prossimo sempre intorno alle 10 e 15 Radio Oscadi chiocciolatistici.org la posta elettronica mentre la replica di Radio Oscadi va in onda ogni lunedì mattina intorno alle 6 sigla finale e poi prossimi collegamenti